او <سؤال> اوذو بارا کرم شاہ نے سیرت بے نسرا سے کا مشابهت یعنی او مسورہ سباوا ويقولون هؤلاء اشواؤنا عند الله او ما ذا نام سرت کا سرت اللہ اور قبلیو کے مشابهت او هو تارا سرت جلیلن اذن الاخیاء کے پیغم برانو آفیات پرانو آول تنزیر کتاب من اللہ عزیز الحکیم دا بغالی رضاعت نرازلے دیکھتے سوک حدا کو کنی سی جو سورج اور دبوری حکیم دیکھ مت خواہنگے اوطال کتاب درکڑے چې حق سردن شی انہا انزلنا ادھے کل کتاب الاظھار الحق خالص جوګه اولویت د الله یوازه شابت دنیا قرآن سیر دی سیر دی سیر به هم دې راوږه چې خلق دا ومن دا د شاسا الحمد لله چې دا ساده ومن چې لا اله الا الله الا الله قرود وروه نو اله الا الا الله وبد نسالوا الله د د په عاقد غاو اصل بوزړه کې کینول او د اړین د پاره مغه شان دې کاټ کول او نه کول او چلېدل تر څو کاټه ته خیرات دې کا حق دې کې نیکی د احسان دې پر د کتابه نه جامات دې د بوتان ورو ګل زل اسکو کې څړو دې لا خوشان راځي او نو تو با اله لا اله الا الله وان دوی په علماء باندې زمانو ورو خبره دا وړا ښه پړا خو دندکانې د ډېډا نه د باندې مې ګلښت د برڅه څاوله چوسره لا ايل الله نور او دې وې په امير قال اينان د ناهل اگر کتابه حق نو يو دا نه په خپل ازان شروع تا طالب الله همو له سير کوو یو از د الله اكثر مينه د ورود یرا تو لو یل <سؤال> او او ساتھا او فتہ اپ کی خارستوں کے دلر کرتا اے تقاضیات کے عباداتوں کے معاملات کے معاشرہ کے اخلاق و سیاست حکومت کے آزادانہ عبادتوں پر لے کیلا لا تعوذ بالشيطان انه لكم مذوم مبین و علی قضونی زماء معنی ھذا صراط المستقیم زماد کتاب تا رضا شیحادا سراط المستقیم زماد توحید منعی تپیر امر اتباو منعی سراط المستقیم علا للہ الدین الخالص خواهتا ملاتا دے گردنی خودا لعبادی نفل ساتا والذین اتا غزو من دونی اولیان اغساسان جی پیدا اللہ نور اولیانی بلی او هی څو ذمہ دار دي څو یې نازوري دي څو یې څنګه نجات ته څو اخلاصول کول شي څو یې واک دی کړل او به صورت کې دغه اعتراض شکان قران ذکر کړي او قران جواب کړي او خو سړی دې دوه اغوا کول او د قلب خصوصا مسلمانانو و خللن کې پیغام باندې واچو دا سره پیری دا وایي چې زاپن جوړیږي دا را کوی ځان ته لکوفره او قصو دا ريځ پی آزادې دیلو ہندو تو په بو قاری با کډله له باب ځا قدم قضا قدم دل قضا یو خپل له څو سره یو ځای ځه من کب جو من کب سره یو ځای قضا ته دې دارنګي امين فرتاو اوان وڅتا یو کو ناروا او اولذي نه تعزوني دنيو اوليا خپل منکي په غم باندې شولي معنا د زهوم لا دي قرقو نا اله رزق او دا وای په جواب کې چې مونږ زندګي نه کوځو دی مگر دی له څه چې مونږ نه دي کې اجازه مرتبه کې ابن قشير ته دي لا دي او د اش بهله هم عندلهله سرې وا ومالو من مورله ونهاش به او ناف حاج مون الله تهد کا مطب د دې د پاارونه کا ړ ش را و کو دې د پاه وسی ل دې د پاه و چا اللہ از ام نزدین کا بابا رہو رکرا مدد شیر فنیتا نظر رہو رسے گی دادا مانے غوصا لئے ازوان آغار کی پیڑے بھی ټول اس کالے اس نے بھی مام رہو باسا دا تول عبادت پر بندگی دا اے جز دین دا فریاد یا مالی بندگی دیا کناب دو خاستا دا عبادت وقتہی آفن اللہ اے عبادتنا قولی خاط اللہ رضی و سعوات و بدنی وطئیبات و مالی حم ممچد د و کنام باندی نظر نیاب و کوشی دورت و کوتوابتی کون و دا دی کون دار اللہ لیلو قردی کنیل اللہ رضی مراجی دے دیں کیا ہو دواقا استثناء را استثناء را کرده مستدر صنامینو مانا بجو مانا مونا مداوی هغه ته شان چې دغه تعالی نے مددګارانه ویلي او دیا او کلاصوار دغه ای ته غانچو او خلک اجازه ته استغفرون ان عبادت ای دعوان ابن جيري دوی مانا بجو او من ذلیل لا ایمالا ذرم ولا ذون يدور مانا يا حدود لا هو إدادت يدام خبر مانا لأن تخصك إله غيري لا جمع لك لا ولا جمع لك من المجلس فما نجرار في الحاكم مطلع قدر زبر سنصاركم أو جيل بجواجهم إلهي زي مبور إلهي حاكم مطلع ولا يسرق في حكمه أحدا دا سالل کی اسو پر انده شریک کئ لا رواجه دانا رواجه دا باغ دانا ودی سینګر ناوله او پس باغ دي چر باغ یو کا غټه خوش ناوله د او ته دی او د دروازه دار جا لا له خلق او دا الله سره شریک دام مشرک او کافر دي تشریع امور کې مشر سره شریک دام مشرک او کافر دي او داغی خبر منل داری کی عقاد آباری تخزو آبارا و روبانا مربابا من دونی اللہ بائی ربن نیولے لی واللذی نتخزو من دونی اوجا نا قرآن راک لی نیگوری نا ترچیرو کسی قور آنر از دکڑے لی قام دیل قرآن دے چی حلی بلادنیو سے خونش وصل کرو راوڑا یا معنا کو جو الا یقر بن علی اللہ الجلال لا قران قصاق کی تا وی وسرکیے کہ د عمر حق کا الگ خبر کی وسرکی دا خبر کی کی له کی دا قران اضراص دا اضراص کی تو وی دا قران با امنے کو تو وی ما با ایمان نور اوره وی واه زينون مانله درو وی ویلو وی واه ما چې مخابره کړو ما نه زینو وڅه وی کوپڑا په نوړو موپڑا په دا لا په ساتو تا قران پڑھیه مانو غدون الا بقر غونا اه لیشو لههم ان لنعي چې سپارښوادي وینثريم ننداز فروقا وارل تیم سفیسه زده واما ينوبو من امور الدنيا دا دته دي مزار یو دا د سر خوږی د د تفصیل ماناته د همې لا لو قېب لاله <سؤال> دا خو راسهههدي مخکې ټول سرهتونونه او بیا را بیا پهې باندې خو کري ړې کو بیا ورته وي ظکو ملله هو غاې بل ش ګم دی ځ کوملله او ور په کومله لا لا لا بلې لا ش دا نه دنا سرهدي دا څوم طرفه واړولې اسي داسوم پر اوسلي به نه ماستور تووی او نو قاندت الاناء الليل ساجدا ومقایما یو څاړیا ساعت داس د شپو ټول وختونه د تیزي زړه دی ولار دی رحمت دربي او بل کا خل دا یو ګراد ولې والحاکم السوی الذين يعلمون والذين لا يعلمون عالم هو هر هر نو برابر دې دا مسرفي دې هر څو دا هر څو راه الله سوی ونه اي هر سوی دا غبي د بهې خبره لا او تاسو وګورئ چې قران کې ان مايا صاحب او اولول الباء چې په دې دین انما یوفسو اجرونا اجرون بغیر حساب صبر نہ کوي صاحب اجر ور کوي ها حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم ها تخلیل او ګو تخلیل من سره الله او ستر اسلام په و اعلی 아가수 یا لائチナ کلاو کی اسلام کا دا قرانہ باندې در طرف حضرت اللہ کمن ول اس کزارتا فوا اور کتاب النورتی نور منق قران وانزلنا الیکم نوراً مبینا چه دچا کلاو کی کتاب ہے کی نہیں دا مہر اے صفحہ کتاب در نظر لید ما خزانہ کا مکمل نہیں او د دروځه mesti اسلامي شهيديا او صدکور mesti اسلامي شهيديا او د مشرک mesti اسلامي والله او غنا سر بالله الا هو مشركون هغه mesti ایمان سره الله او سوجره او دې مسلمانانو ورته تدبیر درکار دا کی چې څوک دې او عالانوري مين ربي هي پوایل للقاسيه قلوبهم الاقد تي هغه کورزړولا چې توريزول د دين د ذکري الله د کتاب نو وو ورته اوس پکې تورزړیا ورته یو شرما پوایل للقاسيه قلوبهم هغه کله د جهان د تورزړولې قران دې راسته اوله ازني ولا للمبين دا چې ګمرا دا بچو ګمराई الله نزل سر الراجي کتاب المتشابه الله راجي ګلې زې اختصاصي بيان اول کتاب ديو متشابه دي مزمل دي او پر سر ادا کر نه کوي ويسو ته کو بازو کازل به ده مقرر دي تقشاعر من جلود الذين يقولون ربهم وګنيږي راتي کې د دینه پوښتني د حق آسان چيريږي ضرب ثم دارين جدا نرمشي وقلوبهم إلى ذكر الله دارني قتعدوا إذا نعطوا الأولياء الذين آتهم الله أن تخشعر جلودهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله ولم ينعطهم بذهاب وقولهم صفتنا لأترى أن لا قد يجي عقلنا ذائلشي والغشيان عليهم إنما ذلك في آل البداية و هو من الشیطان دا جزیمه دې چې راځي دا شیطان تار دی دا په مان دې کې غر غر غولې یا پر راځي پر, پر او مالکه فلمر چې په مان دې تا مسكون به کې نهې خوشو غوزوخه کې نهې کله باکو مان دې کې جامی سمې کله باکو کې سر جوړې کله باکو را دراګه منځي پکه او کله به یو وخت وي سرونه چې کله لا دې کوځي اورا کوځي کوړه را ګړهړه خپلې ګړهړه ها تماشكون او کې موږ او تماشكون دې ها او داري خوښو خو زورا لا په کې او با دې کې ها لګر په مرغانو خوشي کې وو په کې پغا پشا پشا دا ابن الله دې ورونه روایت دې ابن زباد کوئی ماف کلی نیاس ماته وېلو دار شیر رسول الله ناخوروا دا ضد اذا قرال تا اسکو له اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شکرو نہ بولکی ورامکو رسالت قالا غيرت القال كما ناتهم الله تعالى قدم اعينهم ذا س ما او ل رسيته راونه هم اوشي بارهې اقشایر و ل لز الله ما اوتهویل چې نن خو خلې اذا خو نخورآ نو خ را همشينا رالي بې رادي خ دهغې ولو اوز بالله م شان وج انو اورم کو الله دے شکر کا خدا سان دے چہ دا راول لیږلی دے رواسویلے جن عمر رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ دیر دو دے عراق نو نو وغره پر وتی او وردا هذا ذات سولی قولی را پر وتی دے قالو انه اذا قرال القران چې قران دولسته شو سمیاو ذکر الله واوردنا ذلك سقطه دي درودي فقال اغوله ها ابن عمر رضي الله اننا نفس لا نغض الله ندي نريد ومان نسوت نور نريد وقال ها ابن عمر ها ان الشيطان يكل في جزء احدهم ده الشيطان دي, دي بخيده كن نوجي ما هذا سمي واصابه رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام ہاں چې چکم تیخیون اخری کئی تیران حضران درزی جو کرے رہے دا قسمونو قسمونو زلہ قیدیم لیر خلاف شیدہ تالیقام لاؤو تڑی کانا اور مرد آباد اور زند آباد اور مرد آباد دار مادی پکرائی تو مغدا چل سیز مادی چل اشنہ دیری پکرائی ہاں جزا او خدا دې څې قران کې وو چې کینا پنده کې ول زنده‌باشه کرپا دې موږ کې کړی څنګه یې ژوند باه خو الله ها تاسې جمعه څنګه واه د شعر الله غلا او او قلاي بوا او تخلیل به تاوه او سر نه تیرا وې ته یې وېلو دا با ها د دې ذات پرد کې عالم شو بیا پرد کې عالم شو رواجونه رسمله زګه را دور الاړو د بریګین دی بټيري شې او خپل پوځي کیچا وږي شو دا جړ څاو دا انکو غویا به جړ دی سوګراشی او ملا زندہ بادا مردا بادا سازرونه عزیزه دا کار کړو چې دغه امر برابر پوهیږي د مردا بادا او سولا نپریدا القا دې دین د پات شويره ير دې نه نه یا پات دې او ځار چې دې غنټو تیرا نو مرداري چې وګوریا همدا شوتا ها ما هو یو ځان کی لېږدې او کې څه ټرني دې زړه دا یو بوډا سړی دا وګا ګډي دې دې چې نور خلک هم دې دې سره زه اخبار ورته پیوې تا ځان و جمات چاې يخې زو ترا سدا وګورې چې ګوډا ملي فلې دا وغه باندې ترړې دا صد ژوندې دا جو امرګ ته حضور کې به ګوډان غړي ګوډان غړي ځن زالګه 호텔 لا يا دي دي هي ميشاع دا صورت چکم دي اپميه تقي بيوجي سو الاذاب يوم آغا سوک چه بچکوی بخفل مخبان لے بد عذاب دا کمن ہو آمینون دا پسان دا آغا چالے یو سڑی مخب لا عذاب قیامت کرا خدا سیگی او بل کې قیامت کې دا یو برا بردی یو یلکی نفسوی الى نار و سول عذاب کم اللہ یلکی وقیل لیزوالیمین ازوخو محکم من, من تکسیگون دا مانا يدارن جي ضرب الله ومثلا رجلا في شركه متشاكسون مختلف ورجلا سرامل للرجل عليه التيان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلم انكم ميتون وانهم ميتون سمج دنيا نتلو يوم دام ها والذي جاءت صد به ها چھے راتا کی کڑے برشتیا سر نبی علیہ السلام یا پتوہید پاندی اور تجدیق کڑے پدیب آدی ابو قبر صدیق رضی اللہ عنہ ہو اور عزیز یا کو نور ہو اولائی گوم المتقون یا اچھ کی کڑے بسیر سر جتیل امین دے اور تجدیق کڑے پدیب آدی پہ امبر علیہ السلام فمراتا اللہی نجاتی صدیق رسول شید مو مراد نو صدق ابي هنا ابو کا مصدير سے واलिस مراد ہے مباشري نو مراد مو سنت ابن لشی مراد نو صدق ابي هنا دهن الكريم صلى الله عليه وسلم لهم يعيشون ان درت ذلك الجزاء الموسين ها بیا ته پرانی کریم اور بیان نہیں بیا مسالجہ توحید کل دا الله زما بس لے دا کافی مال را عامل کا حضور من دون الله شفاء آیات ذیوالیاستم ضرور تواجب کړی ذیوال اول اول کانو لاین دی پورا ولا یقینو وقل لله شفاعت جميعا واغدار بخلاص اولو وا بای واجه الله له ملک السماوات والارض واذکر اللہ ہوا دوی بلک یاد کی اللہ کی وادی قران کی سورۃ بنی اسرائیل کی قرشی ہوئی ہے خاصینش معذب قلوب الذین لا یمنون دل اخرت مجاہد وہ ان کا فازت آو دار کی یاد کی اللہ کی وادی جلا رامزاد کې وړاندې بندګي او فیاغت څرګوه وای څنګه شي نو لگا کسانو چی ایمان لري په قدرت او اجازه پر لذينا مين دونی قال چې نور کسان چې درشي اجازه استفشینو د دې باندې کابلي تفصیل او تهصیل کړی آ چې د نور چې په سروګي دوډیا او دغه خلکو مو دې ته واي جران دگر یزول و اتدار و مزنیخی زرچانا ده بغداچه ایدیه ها لاشعبتی تکراشا بیاوی مقرر مقرر ناتون او بیاتون او بیاتون او بیر خواهدی و قران او بیر بیر ازید ده توهید مساله ای فیر ازید او دانور تا ده او دسون او مساله خود ایمدانو خرائجی ده خیرات او دیو خود ایمدانو مصالحہ کړه ماره پوزته هیت مصالحہ ده وه چې کار تھا د حضرت ترقوم کې یوازې الله دې مخلوق بد مخلوق څخه حاجیو کا چې تر وایم یو کا مالدار کله سره در کا نو حضرت دې سر کوله دا ترک زارو تر دې نو حضرت دې نشي سر کوله ها حضرت ترقوم کې یوازې الله ل روپ به کا خواک خو د کمرهنا ل دجار کاه جوکان بهک خو کا د به دی ول حاجت سر کوم کے وا اللہ دی مغلووب حاجت نشی سر کولے دی الله او ملا تکیني لا ن شي سر به در به ما د تررب زرف مررم ځان ته مبلې الله رس الله کامپي زه ظانی زاره نږ د ځان اداره نشي کولی د استاد زیردار وګورو ما د سرغذر او رمضان د مخریرا چې محمد الله او عزت او امر خپل کار کوه ځان را کېګړی راځم او په څو واه لا تکینی لا نشي څرغځا یا ډېر پټا کا خبري دي بلا قضاات کا آیا کی فقز د بها یاو حيات ته ها نہ ہا اتیا غاربان واستکبار من ضوا واكون تمن القافرین ہاں تا زب تا واستکبار تو واكون تمن القافرین ہاں درگی جو دیشو مایا کم دبی صورت کرواڑوا چتا صفته ولگی جو دیشم جو دیش صورت ہاں ما تو نفس دا ای و خمن اظلم ممن كذب الله و كذب في صدق او عليه في جهنم مسول الكافرين <تصفى nei الحمد Oliver> دا کافر نه له ممن كذب الله و كذب في صدق کو او قران چې تګ دې پیدا تا خیر نه ده که بیان او کانا ها فتا زرب ته ها اجازه آیا چی واستكبر ته ځان دې اکڑ خان ته نظم مو سفارم ها هرل دلته علماء را ویو خبر او ها ها او, آو, آو دا خبر بل یو تبلیغ ورو ورو کوشش یار نمبر 5 نه اه تار زمين تب اه داو خبره کولا ویلوه معنا ست طالبان پسونو او دا الله دی کتاب دے علم بیان او تکا هو ریلوت امنو اعلان شي تو منګ سرا چیلاتې روزا او دې دین ماته ویله چې تاسو په څه شي اخره یو وای مور ته ویله چې دلته شي اخره یو ویله ما غواډه لري هغه څرېځاو هغه زهرم تابع باندې هغه نوې تاریخ زمين څاورتوي له چې ښا منځه کې لږ جواب چې او تعالی درسونه مونږه غوښته ګورو مستر وی دي په ټيټو خوښته دی لارښوونه او هغه بیا ته د بلی کی روانه او بیا او تبور او به معنی نه کوي بیا وې څا مره بیا هغه مره ځته دا غږ مونږه ته څنګه یې کو معنی باندې ته ډوډه وړي او الله پاک موږ له بختل کتاب باندې نه راځي ها نو ما کوي له کریسټیا خبره ده دا قرآن او دا طالبان دا خود و غرثنگی پتی نیاد افرائے کے این اما حس بیانستگی ذر میں خال تول مرمنٹا مرمنٹا تایل تینز سو وستو داغبان جواقی ام توڑ دا دوڑ دی دل دبان اچھے کی دل دوشادہ کی دی دا دو میلٹ اپنے پیری کی تینز سو وقتی کیامات خوشتہ لے يَا مَنْ بِشَا وَيَا مَنْ كَمَا سِتَرَنَ لِذِينَ كَذَّبُوا عَلَى اللهِ يَرْجُونَ مُتَوَقَّعَ عَلَيْسَ لِيَعْلَمَنَّ مَنْ مَسْؤُولٌ الْمُتَفَكِّرِينَ عَذَابَ الْخَمَايَاتِ وَيْلٌ لِلَّذِينَ تَقَوَّوْا فِي مَقَامَتِهِمْ لَا يَرْسُهُمْ سُوءٌ وَلَا يُعَذِّبُونَ وَ لَهُ مَقَالِيدُ وانفق في السور ها وما قذر الله هذا فضله ها غالبن وسته تنديه تندير ولا كل جميعا قبضه في يوم القيامه وسماوات ومضيات لنيل غير الله شيء زتو ها چه دخن لا ينصرك الا ولقد اولئك والذين من قبلهم لا نسرق كما افطن ما مالك ولتكونن من الذخاشين بل الله غابض حكم من الشاكرين وما قدر الله فقد وجب وغادر اليسر كل من يريد انام سبحان هو تعالى موجود السور فسائق ومن بالارض إلا من شاء الله ذا أولئك في ريزه من شاء الله كماويا يا مصالح غلام يا ملائكه موحدين ديال القران وال سمذ خفي يخراف ذا يوم قيامه ينزلوا واشرقت الارض بنور وجهه الله لسمواته وغوذر كتابه دفتر بکی خلیش و جیتی النبیین و شعادا و خوشیتی آنه هم بالحق و هم لا يظلمون دا وسیقا الذین کفرو الى جہنم و زمارا او بس شرل شیعات اثان شی کبری در جانم دردل درد حتی اذا جاؤوا ها بجاتا بابو ها دینا روز سبه انجا لے گی وسیقا الذین اتقاو ربهم إلى الجنة زمرا ذا شيقا واغا شيقا يومان هذا وشيقا الذين تفروا إلى جهنم زمرا وشيقا الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا ذا يومان هذا الشيقا آغا شيقا جهنم دا وقتل والذي ملائك وجدا مخلونة ودات القناتي وهي أو قدر تہ کی مونوار ازینا بے شرفہ رسوا راشی ہا و غلط کو شخص نورو گه او زارگی جنتیان متفقان اگے دبا ملائکی خوشالی کئ سلام علیکم تکم وکلو اخالدین سړی مې صرف خیر را لې هر کله راشې زنده‌باد وسامہ دیر وسیق الذین تصفوا دا فضل غیثہ تعالی چې سا دا شی قوا غشیق دي دا دې ټکی دي چا غیاونه دي دی ذیو چا کو ظاری کیو دی او ذبل چا کو باه کیدی قام کوئی چ ګورا خلګر نهونهږي غړ غړ خل ها حصه از ضرور کو یا ذا با او خانن سلام علیکم جبت و رسول دوری ما سے غلط فہماں عادت عربی سے راجہ و ترى الملائكة صحافیناً للحول لا تعبداری قاتل منقاد قول مناہات یہ سب ہو نہ کہ ہم قدرت کی مخولیتائیں ہم دیا و قیل الحمد لله رب العالمين و ذهوابی شروق